Отаман кинув кола, пішов. Я підійшов, взяв кола в руки. Поруч були мої побратими та ще кілька дейнек. Ми почали добивати його. Він глухо стогнав, закривши голову руками. Потім вже не закривав, та удари продовжувалися. Вони падали на бездиханне тіло, що лежало в калюжій крові. Нам здавалося, що добивали ми його швидко. Насправді пройшов якийсь час. Дехто з людей кинулися захищати його. Та їх тут же дістали шаблями. Решта розбилися. Запорожці почали палити за ними з пістолів. Давши іще кілька палець уже мертвому Бублевському, я відвернувся і витерпіт. Добра робота. Тепер треба йти грабувати тих мугирів, може іще когось вдатися забити, тоді все спалити. Нехай горить козацький рай. Розділ 16. Ріка Цибульник. На південь від Чегрина. Козаків від їх споконвічних ворогів відділяла ріка. Орда стояла широкою чорною хмарою, що клубочилася, мов, перед грозою, воркотала. Козаки стояли до татар лицем, мовчки. Лише стискали в руках самопали і списи. Попереду був гетьман на білому коні з булавою в руках. На голові мав шапку з двома пермами, як колись носив Хмельницький. На плечах – Золочена накидка, жупан на гетьманові, шитий золотими нитками. Багато хто з козаків косо дивився на такий вигляд, але Виговський так одягнувся не для них. Хан любив розкіш і пиху, сам був у золоті, тож Іван Остапович не міг перед ним стати як пастух. Сьогодні про битву між козацтвом і Ордою не йшлося зібралися тут, щоб помиритися. Таке траплялося час від часу. То козаки допомагали кримським ханам бити турків, то татари разом із козаками йшли на ляхів. Виговський розумів, що татари-союзники непевні, як і, до речі, всі інші. І ляхи, і москалі, і татари – завжди будуть битися лише за свої інтереси і ніколи для України нічого доброго не зроблять. Та все ж союзник потрібен, хоча б для того, щоб не напали і не вдарили в спину, коли розв'яжеться війна з пушкарем та москалями. А ще татари можуть взяти на себе удар запорожців так що чубаті-гультяї – Нехай краще йдуть на Крим, ніж на Україну. Гетьмана пропустили в ханський шатрос самого. Рада з усією старшиною і мурзами була запланована на пізніше. Хан сидів на килимах, обкладений подушками. Позаду нього стояли наближені. Був невисокий, очі вузькі, одягнений у розкішний каптан. Виговського зупинила охорона за кільканадцять кроків від хана. Гетьман віддав їм свою шаблю дамацької сталі з позолоченим руків'ям. Хан поманив його рукою з безліччю перснім на пальцях. «Чолом тобі, великий хане, б'є військо запорізьке, зичимо тобі здоров'я і довгих років життя». Хан відірвав від грона винограду одну виноградину і кинув собі до рота. Виноград розкішними галузками лежав на таці, яка стояла на треногому столку. Виговський лише здивувався, звідки навесні ханські євнухи роздобули йому винограду. – І чого хочуть козаки від мене? – спитав хан. Атовмач перевів. Хочемо миру й дружби. Думаю, ти, великий хане, як і всі твої славні предки, хочеш того самого. Тільки про дружбу говорити стоячи якось незручно. Хан поглянув на того зухвальця, що хотів сидіти в його присутності. Казали, що Хмельницький був таким же нахабою і дозволяв собі подібні зухвальства в розмові з іслам-гереєм. Навіть голос підіймав. Цей Виговський – його школа. Вони, козацькі гетьмани, чують за собою багатотисячне військо, тому й почуваються упевнено. Ну що ж, до до часу образу можна йому стерпіти, адже в нього є хороша пропозиція, вигідна для горди. Хан таки вказав йому на килимок навпроти себе, Виговський поважно сів. Ви, невірні, часто порушували свої клятви. Чому ти думаєш, що тепер я тобі повірю? Чим докажеш щирість своїх слів?» Виговський поклав руку на булаву. «Не вірите мені, великий хане, це твоє право. Колись Хмельницький залишив свого старшого сина в славного іслам-гірея, як заручника своїх слів. Я залишати нікого не буду. Мене так лиха година не притиснула, як хмеля. У мене за спиною могутнє військо, велика земля, тому, я гадаю, кожен володар мав би бажати дружби з нами. Дружити, торгувати завжди краще, ніж битися. Хан стиснув кулаки. «Ти зухвало, говориш, гетьмане, в листах твоїх слова були небагато нижчими і тихішими. Чи ти забув, може, що з намісником Аллаха бесідуєш?» При тих словах охорона приготувала списи, приблизилася. Виговський залишався спокійним. «Годі тобі, великий хане, наміснику Аллаха, ти ж знаєш, що коли орда в дружбі з козаками, то завжди сита». Разом ми здобудемо великі перемоги, поб'ємо своїх ворогів. Я й так одним ударом можу побити ворогів Аллаха. У мене війська, як піску на березі моря, він кричав, але й це не вивело гетьмана з рівноваги. Твоєму війську рівних у цілому світі нема, тому ми й просимося під захист, великий хане». Від цих слів татарин пом'якшав, Гетьман говорив далі. У царя також військо велике, Наче дерев у його лісах. Він забрав землю ляхів, Хоче забрати наші вольності. Тобі, великий хане, Він також добра не бажає. Москва стає все сильнішою, Набирає сили щоденно. Цар не хоче нашої з тобою дружби. Лише ми разом, Можемо його стримати. Хан був уже спокійний. Він побачив, що залякати Виговського не можна, вирішив спробувати його на міцність духу. Ти, геть мене, є невірний, а Аллах велить із невірними воювати, а не дружити. Ти не князь, не король, а простий козак. Чому я з тобою маю ставати? на монарха, на царя-помазаника. Гетьман посміхнувся у вусе. І ти, великий хане, і твої морзи, і беї, понабивайте свої скрині з добіччю. Згадай, як було за Хмельницького. Хан лише рукою махнув. З твоїм Хмельницьким ми лише біди наїлися, а скрині наші спорожніли. «Ні, гетьмане, бачу, дарма я сюди прибув. Добре мені радили, щоб не мати ніякої справи з геурами, бо Аллах Великий лише карає за такий гріх. Знімайтеся!» – крикнув своїм помічникам. Це мало б означати кінець аудієнції. Виговський дивився на хана, спробував розкусити його. Цей вузькокий монгол розумів, що ріст московської держави, у складі якої буде військо Запорізьке, може вилізти йому боком. Та він хотів, щоб гетьман плазував перед ним, просив, як це роблять його наближені, щоб віддав щось за татарську дружбу, щоб обіцяв, обіцяв, обіцяв.